Незаймана земля – це не зона з фільму Тарковського, це не постчорнобильське явище. Це просто місце, з якого втекли люди, відчувши, що його не можна займати. Ніщо так не відчужує, як незаймана земля. Незаймана земля – непізнана земля. Здається, вона кругла, як відбиток пальця, або як яйце. Тоді з яйця може щось вилупитися, якийсь птах, змія чи світ. Поки що цього не сталося. Може, то рука і слово Бога, який нас любить, жаліє і попереджує. Так само безпідставно гадати, що це витівки пришельців з космосу. Наша планета жива, все бачить і чує, і каже, не займайте мене. Знаємо одне, незайману землю не можна займати, Її неможливо зайняти. Є ж у нашій душі такі болісні струни, яких ми не хочемо зачіпати. Перевізник той, хто перевозить через річку, начебто не виправдовує свого імені. Він дбає лише про ловлю риби і картинки, які будять в ньому неясні естетичні почуття. Але чи винен майстер золотар, що ніхто не замовляє йому прикрас? Чи винен перевізник, що нема кого перевозити через річку? Врешті-решт він сповнив своє призначення і переніс через річку Малого. Перевізник – той, хто вдоволений життям і не прагне іншого. Він рівний і спокійний, не втручається в чужі справи і навіть не вимагає плати за свою справу. Той, хто має наповнену душу ніколи не буде посягати на чужу. Перевізник ближчий до Сідхартхи, ніж до Харона. Він справжній. Його ковтає велика риба, як йону ковтає кит, але це єдина схожість. Вкупі з цією рибою перевізник вже не вийде з ріки. Таке певно було його неясне бажання – Жити у воді, не замочивши картинок. Лежати у лоні ріки в позі ембріона, притиснувши до грудей найдорожчий скарб. Шептун – це сторож, який не бажає змін. Він запеклий консерватор. Всі повинні сидіти по хатах і чекати від нього втішного слова. Але Шептунів голос – то не голос, а шарудіння мишви в протрухлій соломі. Шептун не бажає змін і стає незрозумілий для своїх сусідів. Сенс його існування – сумнів у доцільності всього сущого. З'ява малого доводить Шептуна до божевілля. Він пробує втопити малого в криниці, але сумніви в доцільності цього нищать його самого. У кожному з нас є частка шептуна. Внутрішній голос – абсурдне ядро якого нестерпно гнітить душу. Ми можемо самі передбачити, що виросте шептуна навесні. Ріка, як Всесвіт, має початок і немає кінця. Вона лише тече крізь незайману землю. У кожній незайманій землі присутні п'ять стихій: вода, перевізник, дерево, Діоген, земля, колос, вогонь, базіль, повітря, шептун. Рікан. Лише частка однієї із стихій. Її не можна перейти, не замочивши ніг, і вона є посланцем,